Evocare. Era un soare de pe vremea covrigilor cu susan. Cu puțin înainte de a se însera, Fiecare rază a lui mirosea aromitor ca șorțul mamei. Naiba știe cum de pe câmpul plin de pietre, De bălării și de bucăți de var, În spatele zidului, înalt până la cer, și de cărămidă roșie al fabricii de sticlă căzută în ruină. Era o scară de lemn, agățată de zid, foarte lucioasă și tocită, și nu vă puteți închipui cu câte răni plăcute mă acopeream de glorie învingând în duel pe vestitul cavaler Bayard a cărui poză o rupsesem dintr-o carte. Țipătul berzelor rotitoare Până la urechea mea lăsa un odgon Și eu mă cățăram pe el în soare Și aici, o, oh, voi, aventuri viitoare Până când, la înserare, ding-dang, Ceasul primăriei cel mare Mă alunga cu o zare Cu o miraculoasă și tremurătoare zare Ding-dang, și fugeam chiuind, Fulfuind, aburind, cuprins de mirare Ding-dang, de o mare mirare, că niciuna din răni nu mă doare. Autor, Nikita Stănescu Lectura, Maia Martin